פרק ז. ולבני ישכר, תולה ופואה, ישוב ושמרון, ארבעה. ובני תולה, עוזי ורפיה, ויריאל, ויחמי, ויבשם, ושמואל. ראשים לבית אבותם לתולה. דיבורי חיל לתולדותם. מספרם, בימי דוד, עשרים ושניים אלף ושש מאות. ובני עוזי, יזרחיה.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 בנימין, בלע ובכר, וידיעאל, שלושה. ובני בלע, עצבון ועוזי ועוזיאל, וירימות ואירי, חמישה. ראשי בית אבות, גיבורי חיילים, והתייחסם, עשרים ושניים אלף ושלושים וארבעה. ובני בכר, זמירה, ויואש ואליעזר, ואל יועיני ועמרי, וירמות ואביה, וענתות ועלמת. כל אלה בני וכר. והתייחסם לתולדותם, ראשי בית אבותם, גיבורי חיל, עשרים אלף ומאתיים. ובני ידיעאל בלהן. ובני וילהן, יעוש ובנימין, ואהוד וכנענה וזיתן, ותרשיש ואחי שחר. כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות, גיבורי חיילים.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 הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם. ויתבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו, ויבוא אל אשתו, וטהר וטלד בן, ויקרא את שמו בריעה, כי ברעה הייתה בביתו. וביתו שארה, וטיבן את בית חורון התחתון, ואת העליון, ואת אוזן שארה, ורפח בנו,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 פסח ובמחל ועשבת, אלה בני יפלט. ובני שמר, אחי ורוחגה, וחובה וארם. ובן הלם אחיו, צופח וימנה, ושלש ועמל. בני צופח, שוח וחרנפר, ושועל, ובירי וימרה, בצר וחוד, ושמע ושלשה, ויתרן ובעירה. ובני יתר יפונה ופספה וערה, ובני עולה ערך וחניאל ורציה. כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים, גיבורי חיילים, ראשי הנשיאים, והתייחסם בצבא במלחמה. מספרם אנשים עשרים ושישה אלף.